Розділ перший Через місяць після смерті дружини Ральф Робертсу вперше в житті спізнав безсоння. Спершу проблема здавалася не надто серйозною, однак постійно погіршувалася. За півроку після першого порушення в його колись нічим непримітному циклі сну Ральф так настраждався, що заледве це терпів. І не побажав би такого навіть найлютішому ворогові. До кінця літа 1993 року він уже почав замислюватися над тим, на що стане схоже його життя, якщо йому доведеться провести решту днів на грішній землі в стані постійного безсоння. «Звичайно, до цього не дійде», – переконував він себе. «Ніколи. Але чи так це насправді?» Він цього не знав, а книги, які йому порадив знайти МакГенлон у публічній бібліотеці Деррі, теж не змогли допомогти. Ральф прочитав кілька праць про порушення сну, але всі вони містили суперечливі відомості. В одній книзі мовилося про безсоння як про один із найпоширеніших у медицині синдромів, в іншій воно розглядалося як хвороба, симптом неврозу. А втретій взагалі згадувалося про безсоння як про міф, вигадку. Проблема, однак, була набагато глибшою. Наскільки Ральф міг судити з цих книг, ніхто, здавалося, не знав достеменно, що таке насправді сон, який механізм його дії. Ральф розумів, що йому час припинити розігрувати з себе дослідника-аматора і звернутися до лікаря. Але зробити це виявилося наподив важко. Він дотепер таїв у серці образу на доктора Лічфілда, адже саме Лічфілд спершу діагностував пухлину мозку в Керолайн як головні болі, пов'язані зі стрибками тиску. Ральфові чомусь здавалося, що Лічфілд старий парубок у глибині душі вважав, що Керолайн хвора нічим іншим, як лише надмірною балакучістю. І саме Лічфілд намагався якомога рідше траплятися йому на очі, коли діанос Керолайн був точно встановлений. Ральфа не покидала впевненість, що якби він запитав лікаря, чому той уникає його, Лічфілд відповів би, що він просто передав цю хвору Джамалю, фахівцеві. Усе чесно і відверто. Так. Одначе Ральф постарався глянути в очі Лічфілду, випадково зустрівши лікаря в проміжку між першим приступом Керолайну липні минулого року і її смертю в березні. І те, що він у них побачив, здалося йому сумішю тривоги й провини. Це був погляд людини, яка щосили намагається забути те, що вона зробила жахливу помилку. Єдиною причиною, через яку Ральф міг дивитися на доктора Лічфілда і не бажати розірвати його, було пояснення доктора Джамаля, що навіть дуже рання правильна діагностика швидше за все нічого не змінила б. На той час, коли в Керолайн з'явилися головні болі, пухлина вже розвинулася і, поза всяким сумнівом, метастази поширилися і на інші відділи мозку. Коли наприкінці квітня доктор Джамаль переїхав у Південний Коннектикут, Ральф почав сумувати за ним. Саме із Джамалем він міг би поговорити про своє безсоння. Йому здавалося, що той вислухав би його так, як доктор Лічфілд не схотів би. Або не зміг. До кінця літа Ральф прочитав про безсоння достатньо, щоб знати. Той його вид, від якого він потерпав, якщо й невинятково рідкісний, то принаймні менш поширений, ніж просто поверхневий сон. Люди, що страждають від безсоння, зазвичай уже за 7-12 хвилин після того, як лягають у ліжко, входять у першу стадію, так звану фазу повільного сну. Після того, як лягають у ліжко, входять у першу стадію, так звану фазу повільного сну. Тим же, хто повільно засинає, іноді потрібно години зо три, щоб поринути в сон. У той час, як люди з нормальним сном провалюються в третю стадію, фазу швидкого сну або дельта-сну, хвилин за 45. Тим, хто страждає поверхневим сном, іноді потрібно ще годину або навіть дві, щоб наздогнати їх. А частенько їм так і не вдається досягнути цієї стадії. Прокидаються вони не відпочивши, іноді з неясними спогадами про неприємні, заплутані сновидіння, найчастіше з помилковим уявненням, що взагалі не заплющили очей. Одразу після смерті Керолайн Ральф почав дуже рано прокидатися. Щовечора він ішов у ліжко, як і раніше, одразу після новин об 11 і засинав майже миттєво, але замість того, щоб прокинутися рівно о 6.55 ранку за 5 хвилин до дзвінка електронного будильника, він прокидався о 6. Спершу він списував це на злегка гіпертрофовану передміхорову залозу і 70-річні нирки, але при пробудженні це йому не дуже заважало. А ось заснути після спорожнювання сечового міхора він уже не міг. Лежачи в ліжку, яке він ділив з Керолайн багато років, Ральф чекав сьомої години, щоб устати. Поступово він припинив усі спроби заснути знову. Лежачи зі сплетеними на грудях пальцями, Ральф дивився в похмуру стелю, відчуваючи свої очі величезними, як круглі дверні ручки. Часом він думав про доктора Джамаля, який втілює в Коннектикуті свій варіант американської мрії і про його м'який, заспокійливий індійський акцент. Іноді він згадував місця, де вони з Керолайн бували багато років тому. Найчастіше в пам'яті спливав спекотний день на пляжі Баргарбору, коли вони, обоє в купальних костюмах, сидячи за столиком під яскравим тентом, смакували пиво із пляшок з довим горличком. Ласували смаженими молюсками і милувалися вітрильниками, що ковзали по темно-синьому океану. Коли це було? У 1964-му? Чи в 1967-му? Яка різниця? Зміни в режимі сну теж не мали б жодного значення, якби все на цьому скінчилося. Ральф пристосувався б до змін не лише з легкістю, але й навіть із вдячністю. Усі книги, які він прочитав того літа, здавалося, підтверджували народну мудрість. З віком люди сплять менше. Якщо втрата однієї години сну була тією єдиною ціною, яку йому необхідно заплатити за сумнівне задоволення бути 70 річним він заплатив би з радістю і вважав би себе абсолютно здоровим. Але цим не обмежилося. У перший тиждень травня Ральф прокинувся від пташиного співу о 5.15. Він намагався затикати на ніч ватою, сумніваючись, однак, що це допоможе. Будив його зовсім не щебет птахів, що поверталися із зимівлі, і не гуркіт випадкової вантажівки, що мчала по Гарі Савеню. Ральф завжди належав до тієї категорії людей, яких гарматами не розбудиш, і навряд чи щось змінилося в його натурі. Змінилося щось у його голові. Там з'явився таймер який з кожним днем умикався набагато раніше, і Ральф поняття не мав, як із цим боротися. До початку липня Ральф вистрибнув зі сну раптово, як чортики з табакерки найпізніше о 4.30-4.45. А в середині липня, не такого спекотного, як в 1992 році, але все-таки доволі жаркого, він прокидався вже до 4 ранку. Саме цими задушливими довгими ночами, проведеними в ліжку, в якому вони з Керолайн кохалися протягом багатьох спекотних ночей, і холодних теж, Ральф почав розуміти, на яке пекло перетвориться його життя, якщо він повністю втратить сон. У він іще міг жартувати з цього». Однак Ральф усе чіткіше відкривав для себе гнітючу правду про темні ночі душі Скотта Фіджеральда, І виграшним призом стало те, що зараз 4.15 ранку, а отже все ще попереду. Усе що завгодно. У день він ще міг переконувати себе, що в нього просто триває перебудова циклів сну і що його організм оптимально реагує на серйозні зміни в його житті, передусім на вихід на пенсію і втрату дружини. Іноді, міркуючи над своїм новим життям, він уживав слово «самотність», відкидаючи інше моторошне слово, ховаючи його в глибинах під свідомості щоразу, коли лише натяг на нього з'являвся в думках. Він погоджувався на самотність. Депресія ж здавалася йому неадекватним означенням. «Можливо, тобі необхідні фізичні навантаження?» – міркував внутрішній голос. «Займися хоч бою, як минулого літа». Зрештою, ти ж провадиш сидячий спосіб життя. Встаєш, з'їдаєш тост, читаєш книгу, дивишся телевізор, замість ленчу з'їдаєш сендвіч у червоному яблуку, ліниво поруєшся в саду, час від часу ходиш до бібліотеки або розмовляєш із зелен, коли вона виводить дитину на прогулянку, вечеряєш або розташовуєшся на терасі, або зрідка відвідуєш МакГоверна чи Луїзу час. А що потім? Знову читаєш і дивишся телевізор, приймаєш душ і лягаєш спати Сидячий образ життя Нудний Не дивно, що ти так рано прокидаєшся Яка нісенітниця Життя його тільки здавалося неактивним Насправді все було не так І сад служив тому чудовим прикладом Те, що він робив там, звичайно, не заслуговувало спеціального призу однак було вкрай далеко від ледачого копання. Найчастіше він полов, поки піт не виступав на його сорочці темними плямами, що нагадували гіллясті дерева. Нерідко Ральфа охоплювало тримтіння від перевтоми, коли він нарешті дозволяв собі піти в будинок. Швидше за все, це ледаче копання можна було охарактеризувати як покарання. Але покарання за що? За пробудження до світанку? Ральф не знав, та й не хотів знати. Робота в саду заповнювала більшу частину дня, бо витісняла йому думки, що здавалися неприємними, і цього було цілком достатньо, щоб виправдати біль у м'язах і спорадичне миготіння чорних цяток перед очима. Ральф почав віддавати садові всі сили одразу після 4 липня, Дня Незалежності. У східному мені вже достигали ранні фрукти. І продовжував працювати весь серпень, коли пізні сорти знемагали від посухи. «Тобі варто облишити все це!» Сказав йому якось Білл МакГоверн, коли вони проводили вечір за питтям лимонаду. Була середина серпня, Ральф прокидався вже майже о пів на четверту ранку. «Надмірне фізичне навантаження підриває твоє здоров'я, до того ж ти почав скидатися на божевільного!» «Можливо, я і є божевільний!» – різко обірвав Ральф, і чи сам Тон, чи його погляд були настільки переконливі, що Біл поспішив змінити тему розмови. Ральф знову почав ходити. Нічого схожого на марафони 1992 року, але все ж він проходив кілометрів зо два на день, якщо не було дощу. Його звичайний маршрут пролягав до публічної бібліотеки Дері, потім до Бекпейджс – книжкової крамнички зі старими виданнями, а звідти – до газетного кіоску на розі Мейн і Віджгем Стріт. Неподалік Бекпейджс знаходився невеликий магазин Second Hand, де продавали старий одяг. Якось серпневого дня, коли Ральф проходив повз у вітрині серед старих запрошень на дешеві вечері й церковні збори, він побачив свіжий аркуш, що наполовину сховав передвиборчий плакат Патріка Б'юкенена. З двох фотографій, поміщених над текстом, дивилася приваблива блондинка віком близько 40 років, але похмурість зображення на фотографіях, обличчя без посмішки у фас ліворуч і профіль праворуч на нудному білому тлі, Змусила Ральфа зупинитися. Так зазвичай знімали злочинців, розклеюючи їхні фото в громадських місцях і показуючи в телепрограмі поліцейської хроніки. Тож навряд чи це було просто збігом. Отже, фотографії жінки зупинили його, але її ім'я змусило заклякнути на місці. Розшукується за вбивство! С'юзини дві надей!» було надруковано величезними чорними літерами. А нижче, немов спалах блискавки, горіли чотири червоних слова. Геть із нашого міста! Найнижчий рядок був набраний дрібним шрифтом. Від дня смерті Керолайн зіру Ральфа дуже ослаб, як у торбі бісової мами загубився. І він, подавшись уперед, мало не торкаючись лобом брудного скла вітрини секонд-генду, нарешті зміг розібрати. Коштом комітету друзі життя штату мен. Десь у глибині його мозку зашепутів голосок. Гей-гей, Сьюзен Дей, скільки вбила ти дітей? Сьюзен Дей, згадав Ральф, була політичною активісткою чи то з Нью-Йорка, чи з Вашингтона, яка доводила своїм красномовством таксистів, перукарів і капелюшників до шаленства. Він не міг точно сказати, чому нагадку спав саме цей римований рядок. Він невиразно асоціювався з якимсь спогадом. Можливо, у старому змученому мозку сплив рядок із пісні протесту кінця 60-х, часу В'єтнамської війни. Гей-гей, ЛБД, гей, скільки ти вбив дітей? Ні, не те, подумав він. Близько, але не гаряче. Це... Замить до того, як мозок Ральфа після болісних зусиль зміг пригадати ім'я і вигляд еда діпно, поруч пролунав голос. «Ральфе, друже, радий вітати тебе! Заходь же!» Відірваний від своїх думок, Ральф обернувся на голос, здивований і одночасно шокований тим, що ледь не заснув на ходу. «Господи!» – подумав він. «Неможливо збагнути всю значущість сну, поки не втратиш його!» Тоді все починає пливти перед очима, а суть того, що відбувається, ніби розмита. Із Ральфом заговорив Гамільтон Девенпорт, власник книжкової крамнички. Він саме виставляв книги в яскравих обкладинках на вуличний стенд. Попихуючи затиснутою в зубах старою люлькою, що завжди нагадувала Ральфові трубу пароплава, Гамільтон випускав у пекуче прозоре повітря легкі струмки диму. Вінстон Сміт, старий сірий імпозантний кіт, лаштувався в дверях, затишно прикривши лапи пухнастим хвостом. Кіт дивився на Ральфа з жовтоокою байдужістю, мов би кажучи «Гадаєш, тобі все відомо про старість, друже? Може заприсягтися, а нічого ти про це не знаєш». «Гей, Ральфе!» – здивовано мовив Девенпорт. Я звертаюся до тебе вже втретє. Та певно я задумався. Обігнувши книжковий стенд, Ральф підійшов до дверей. Вінстон Сміт із королівською байдужістю і далі лежав собі. І взяв дві газети, які купував щодня – Boston Globe і USA Today. Дері Ньюз йому доставляли додому. Ральф із задоволенням читаючи всі три видання не міг сказати, якому з них він віддає перевагу. «Я не...» І тут він раптом замовк. Бо перед його внутрішнім зором постало обличчя Еда Діпно. Так, цю жахливу пісеньку він почув з вуст Еда біля аеропорту ще минулого літа. Не дивно, що потрібен був час, щоб освіжити свою пам'ять. І Ед Діпно не стих, хто просто так розпівував би подібні канцони. «Ральфе?» – окликнув його Дейвенпорт. «Ти знову відключився, не договоривши». «Вибач, я погано спав. Саме це я й хотів сказати». «Недосипання. Одначе є проблеми й серйозніші. Гадаю, тобі варто випивати на ніч склянку теплого молока з медом і півгодини слухати заспокійливу музику». Так цього літа Ральфу чергово виявив, що кожному в Америці відомий свій домашній спосіб від безсоння. Така собі сонна магія, що передається з покоління в покоління на кшталт сімейної біблії. Дуже добре, до цього надається Бах і Бетховен. Та й Вільям Макерман не такий вже й поганий. Але найголовніше, Дейвенпорт, наголошуючи, підняв угору палець. Не встаючи з крісла півгодини. У жодному разі. Не відповідати на телефонні дзвінки, не гратися з собакою, не заводити будильника, не йти чистити зуби. Нічого. А потім, коли ти ляжеш у ліжко, раз, вирубай, як світло. А якщо сидячи в своєму улюбленому кріслі раптом захочеш до туалету? – запитав Ральф. Таке трапляється раптово, особливо в моєму віці, наробив штани, швидко відповів Дейвенпорт і розсміявся. Ральф посміхнувся, але радше від небажання здатися нечемним. Безсоння забрало його почуття гумору. Так і так, в штани. реготнув Гамільтон, поплескуючи по книжковому стенду і похитав головою. Погляд Ральфа зупинився на котові. Вінстон Сміт дивився на нього, і Ральфові здалося, що спокійні жовті очі тварини промовляють. Усе правильно, він дурень, але він мій дурень. Непогано, Га... Гамільтон Дейвенпорт, майстер гострослів'я, наробив штани... Він знову зайшовся сміхом і хитав головою, поки засовував до кишені короткого червоного фартуха два долари, протягнені йому Ральфом, і давав здачу. Усе правильно?» «Звичайно. Дякую, Геме». «Прошу, серйозно, спробуй музику. Це справді допомагає. Розслабляє мізки чи щось таке. Обов'язково спробую. Щоб там не було, він справді зробить це». Як уже випробував рецепт місіс Рапопорт щодо гарячої води з лимоном і засіб Шони Маклюр, яка радила йому прочищати мозок за допомогою сповільнення дихання і концентрації думки на слові прохолода. Коли маєш справу з тим, як повільно, але неухильно зникає сон, хапаєшся за будь-який засіб. Зібравшись було йти, Ральф знову повернувся до Гамільтона. «А що це за плакат у сусідній вітрині?» «У Дена Далтона. Знаєш, зазвичай я намагаюся не заглядати туди. Від одного вигляду Дена серед усього того ганчір'я в мене псується апетит. Хіба в нього у вітрині з'явилося щось новеньке?» «Я гадаю, що плакат новий. Він ще не пожовк, як усі інші оголошення. До того ж і мухами ще не засиджений». Виконано в стилі оголошень про розшук. Ось лише на фотографії зображена С'Юзен Дей. С'Юзен Дей на... От сучий син! Дейвен Порт похмурий погляд на сусідню вітрину. А хто вона? Президент Національної жіночої ліги чи щось таке? Екс-президент, до того ж співрозмовник організації «Сестри по зброї», автор книг «Тінь моєї матері» і «Долина лілій». В останній Сьюзен Дей розглядає проблеми жінок, які зазнають систематичних побоїв, і причини того, чому потерпілі відмовляються позиватися на своїх кривдників. «За цю книгу вона отримала премію Пуліцера. Зараз Юзен Дей – одна з трьох-чотирьох політично найбільш впливових жінок Америки. До того ж, вона справді чудово пише. «Цей клоун знає, що в мене поруч із касовим апаратом лежить звернення, пов'язане з цією пані». Е, «Що за звернення?» «Ми збираємо підписи тих, хто бажає запросити її в Дері для виступу», – пояснив Дейвенпорт. «Ти ж знаєш, що учасники руху «Друзі життя» намагалися підірвати приміщення Центру допомоги жінкам на минуле Різдво!» Ральф обережно зазирнув подумки в ту чорну прірву, в якій він жив наприкінці 1992 року, і сказав. «Здається, поліція схопила тоді якогось хлопця з каністрою бензину на лікарняній автостоянці». Але я не пригадую, як... Це к... був Чарлі Пікерінг. Він член нашої справи. Одного з угруповувань руху «Друзі життя», що влаштовує тут у нас пікети і демонстрації, пояснув Дейвенпорт. Організатори самі підставили його, повір мені Однак цього року вони вже не балуються бензином А намагаються змусити міську владу змінити зональний статут І зрівняти центр допомоги жінкам із землею Їм таке цілком під силу Ти ж знаєш, Ральф, що Деррі зовсім не уплот лібералізму Знаю, сумно посміхаючись погодився Ральф «І ніколи ним не був. А Центр допомоги жінкам, якщо не помиляюся, це клініка, де роблять аборти?» Дейвенпорт, кинувши на нього нервовий погляд, вказав кивком на магазин старого одягу. «Так, її називають ось такі засранці, як він», – сказав Гем. «Тільки замість клініка вони вживають слово «фабрика» і повністю ігнорують інші аспекти діяльності Центру». У цей момент Ральфові здалося, що Девенпорт говорить точнісінько як шоумен, що рекламує дамський пояс для панчіх під час недільного показу чергової мильної опери. Вони займаються питаннями сімейного права, захищають жінок і дітей, з якими жорстоко поводяться. А до того ж вони організували притулок у передмісті Ньюпорта для жінок, яких б'ють чоловіки. У них є і кризовий центр для потерпілих від зґвалтування та побоїв, а також цілодобово гаряча телефонна лінія для жінок, що зазнали будь-якого насильства. Одне слово, вони займаються такими речами, від яких у чоловіків з реклами Мальборо на Далтона – зводить щелепи. «Але там справді роблять аборти», – спробував заперечити Ральф. «Саме через це і влаштовуються пікети, правильно?» Ральф згадав, як перед скромним цегляним будинком Центру допомоги жінкам демонстранти несли гасла протесту. Йому ці люди завжди здавалися занадто блідими, занадто ревними, надто худими або надто грядними, надто вже безсумнівно впевненими в тому, що Бог на їхньому боці. Гасла на їхніх плакатах були приблизно такі. «Ненароджені теж мають право на життя!» Або життя це чудовий вибір. А ще відомий вислів Аборт це вбивство. На його пам'яті кілька разів жінок, що скористалися послугами цієї клініки, розташованої поряд із пологовим будинком Дерія, але фактично з ним не пов'язаний, просто цькували. Так, вони роблять аборти, погодився Гем. Хіба у вас із дружиною не виникали подібні проблеми? Ральф подумав про всі ті роки, протягом яких вони з Керолей намагалися мати дітей. Роки, які так нічого й не принесли, крім кількох фальшивих тривог і єдиного викидня на п'ятому місяці вагітності. І знезав плечима. Раптом день здався йому занадто спекотним, а ноги занадто втомленими. Він подумав про дорогу назад, яку ще треба було здолати. «Господи, не знаю», – похитав він головою. «Не хочеться, щоб люди здіймали такий... такий галас». Дейвенпорт хмикнув, підійшов до вітрини сусіда і задивився на плакат. Одразу ж високий, блідий чоловік із іспаньйолкою, це й був сам Ден Далтон. Цілковита протилежність Тімоті Далтону, який в уяві Ральфа і повинен був рекламувати Мальборо. Матеріалізувався з темних надр магазину поношеного одягу, немов водивільна примара, що злегка запліснявіла від тривалого ув'язнення в підземеллі. Він зрозумів, на що саме дивиться Дейвенпорт, і призирлива посмішка скривила його губи. Ральф подумав, що подібна посмішка цілком може спричинити до декількох вибитих зубів або зламаного носа її власника. Особливо в такий нестерпно спекотний день. Дейвенпорт, тицнувши пальцем на плакат, сердито похитав головою. Посмішка Далтона стала ще ширшою. Він замахав руками на Дейвенпорта. «Кого цікавить твоя думка?» – промовляв цей жест. Потім знову розтанув в таємничих глибинах секонд Коли Дейвенпорт повернувся до Ральфа, на його щоках палали яскраво-червоні плями. «Фотографію цього типа варто було б помістити в енциклопедії, як ілюстрацію до слова «прутень», – з пересердя мовив він. «Здається, він такої ж думки про тебе», – подумав Ральф, але розсудливо промовчав. Дейвенпорт стояв перед заставленим книжками-стендом, засунувши руки в кишені під червоним фартухом і думав про з зображенням «Гей-гей» «Hey, hey з «Ну що ж...» – насмілився порушити мовчання Ральф. «Гадаю, мені краще...» Дейвенпорт стрипенувся. «Е, «Зачекай, не йди», – мовив він. «Підпиши спершу наше звернення, якщо хочеш повернути мені хороший настрій». Ральф переступав з ноги на ногу. «Зазвичай я не втручаюся в такі справи». «Ну, моральфе», – мовляв його Дейвенпорт. «У цьому немає нічого поганого. Ми просто хочемо бути певні, що вискочки на кшталт ватажків нашої справи і політичних неандертальців типу Далтона не прикриють справді корисний жіночий центр». Я ж не прошу тебе підписувати документ на підтримку проведення хімічних випробувань на дельфінах. Сподіваюся. Промимрив Ральф. Нам би хотілося підписати 5 тисяч підписів с Юзен до 1 вересня. Можливо, це нічого не змінить. Дері всього лиш придорожнє селище, а ця жінка занадто зайнята. Але ж спробувати не гріх. Ральф хотів було сказати Гамільтону, що єдиною петицією, яку він підписав би, не роздумуючи, було б звернення до божеств сну, щоб вони повернули йому три години чудового відпочинку, украдені в нього. Але ще раз, глянувши в обличчя книгопродавця, передумав. «Керолайн підписала б це кляте звернення», – подумав він. «Звичайно, навряд чи її можна було б назвати прихильницею абортів». Але вона й не була шанувальницею чоловіків, які повертаються додому після закриття барів і лупцюють своїх дружин і дітей як боксерські груші. Усе правильно. Але це не була головною причиною, яка спонукала б Керолайн поставити свій підпис. Вона зробила б це, щоб мати хоч найменший шанс послухати і побачити навіч таку непокірну пані, як Сьюзен Дей. Вона зробила б це з цікавості, яка була, можливо, однією з визначальних рис її характеру, настільки сильною, що навіть пухлина мозку не могла її подолати. За два дні до смерті вона вийняла квиток у кіно, який Ральф використовував як закладку із книги, яку він залишив на тумбачці біля ліжка, бо хотіла знати, що саме він дивився. Фільм називався «Чудові хлопці». І тут Ральф одночасно здивувався і засмутився, збагнувши які болючі ці спогади. Навіть тепер йому було нестерпно боляче. «Звичайно», – кивнув він, – «я із задоволенням поставлю свій підпис». «Це чудово!» – вигукнув Гамільтон, поплескавши Ральфа по плечу. Його замислений погляд змінився посмішкою, але, як подумав Ральф, у ній не відчувалося змін на краще. Посмішка була важкою і не дуже привабливою. Зайдімо в моє лігво! Ральф пішов слідом за гемом у пропахлу тютюном крамничку, яка зовсім не видавалася лігвом о пів на десяту ранку. Вінстон Сміт ішов попереду, зупинившись лише кілька разів, щоб окинути їх поглядом своїх старечих жовтих очей. «Він дурень, але й ти ані трохи не кращий», – неначе промовляв цей загадковий погляд. За цих обставин подібна думка зовсім не здавалася Ральфові такою вже суперечливою. Він узяв газети під пахву, схилився над розграфленим аркушем, що лежав на прилавку біля касового апарату, і підписав звернення до Сьюзен Дей приїхати в Дері і виступити на захист Центру допомоги жінкам». Ральф здолав підйом на Ап Майлвіл успішніше, ніж сподівався, і, минувши перехрестя віджеми Джексон Стріт, подумав ось так, не кепсько. Раптовий дзенькіт у вухах і тремт у ногах змусили його зупинитися і прикласти руку до грудей. Серцебиття прискорилося настільки, що він аж злякався, почувся шелест паперу. Це з газети під пахвою вислизнув і полетів у водостічну канаву рекламний проспект. Ральф уже було нагнувся за ним, але вчасно зупинився. «Не дуже розумно, Ралфе. Якщо ти нахилишся, то швидше за все впадеш. Краще залишити це для двірника». «Чудова думка», – пробормотів він випрямляючись. Чорні цятки, немов сюрреалістична вороняча зграя, замиготіли перед очима. Ральф був майже певен, що це його останні хвилини. Що він зараз упаде, і йому вже буде однаково, що він устиг зробити у цьому житті, а що ні. «Ральфе, з тобою все гаразд?» Обережно підвівши голову, він побачив Луїзу Чес. Вона жила на протилежному боці Гарріса Веню за півкварталу від його будинку. Вона сиділа на одній із лавочок біля входу в Строуфорд-парк, можливо, чекаючи автобуса. «Усе добре», – відповів Ральф, змусивши зрушити з місця неслухняні ноги. Здавалося, він йшов, долаючи опір дивної грузької рідини, затято сподіваючись дістатися до лавочки. І Ральф не зміг притамувати полегшене зітхання, коли буквально впав на сидіння поряд із жінкою. У Луїзи Чес були величезні темні очі. Коли Ральф іще був дитиною, такі очі називали іспанськими. І він міг заприсягтися, що через ці очі чимало хлопців не мали спокою, коли Луїза вчилася в старших класах. Очі й досі були прекрасні. Але Ральфові не дуже сподобалася тривога, що з'явилася в них зараз. Це було... Як... «Занадто дружелюбно?» – спало на гадку, але він не був певен, що ця гадка правильна. «Добре», – луною повторила Луїза. «Звичайно!» – Ральф дістав із задньої кишені штанів хусточку, нишком глянучи, чи вона чиста, і витер лоба. «Сподіваюся, ти не будеш заперечувати Ральфе, якщо я скажу, що вигляд у тебе не найкращий!» Ральф заперечував, але не знав, як сказати про це. «Ти, блідий, спітнів, до того ж смітиш на вулиці!» Ральф здивовано глянув на жінку. «Щось випало з тієї газети, здається, це рекламний проспект». «Невже? Ти й сам це чудово знаєш, зачекайно!» ну. Легко підвівшись, вона перетнула тротуар, нахилилася. Хоч стегна в неї були й широкуваті, ноги Луїзи здалися Ральфові все ще надзвичайно стрункими для жінки 68 років. І підняла проспект, тоді повернулася і сіла поруч. Ось так, сказала вона задоволено. Тепер ти більше не смітиш? Ральф мимоволі посміхнувся. Дякую, не варто. Мабуть, сьогодні можна собі дозволити гамбургер і дієтичну колу. Я стала занадто огрядною після смерті містера Чеса. Ти зовсім неогідна, Луїза. Спасибі, Ральфе. Ти справжній джентльмен, тільки не хитруй. У тебе закрутилася голова, та ти мало свідомість не втратив. Просто мені треба було відсапатися, вимушено посміхнувся Ральф, обертаючись до зграйки хлопців, що грали в бейсбол у парку. Діти грали, забувши про все на світі, Ральф позаздрив досконалості їхньої дихальної системи. Це ж треба відсапувався. Саме так. Просто переводив подих. Луїзо, ти немов мов заїжджена платівка. Що ж, заїжджена платівка, розповість тобі дещо, гаразд? Ти, мабуть, псих, якщо піднімався на пагорбу таку спеку. Якщо тобі так хочеться гуляти, то чому б не прогулятися до аеропорту, як раніше? Тому що це нагадує мені про Керолайн. Відповів він, незадоволений своїм натягнутим, майже грубим тоном, але сказати м'якше не міг. От, чорт!» – пробурмотіла Луїза, легенько торкнувшись його руки. «Вибач!» «Нічого, все гаразд!» «Ні, не гаразд, і мені варто було б подумати перш ніж базікати. Тобі вже не двадцять років, Ральфе!» І навіть не сорок. Я не хочу сказати, що ти в поганій формі. Будь-хто підтвердить, що на твої роки ти чудово зберігся, але тобі варто поберегти себе. Гадаю, Керолайн погодилася би зі мною». «Знаю», – відповів він, – «але я справді почуваю себе добре», – хотів сказати Ральф, але відвівши погляд від своїх рук, знову подивився в її темні очі». І те, що він побачив у них, не дозволило йому закінчити фразу. У її очах був відвертий сум. Чи це була самотність? Можливо, і те, і інше. Принаймні, в її очах він побачив не лише це. Ще він побачив самого себе. «Ти чиниш нерозумно», – промовляв погляд темних очей. «Можливо, ми обоє дурні». «Тобі сімдесят, до того ж ти вдівець, Ральфе. І мені 68, і я теж удова. Скільки ще нам сидіти вдвох на твоїй веранді вечорами в товаристві «Біла Макговерна»? Сподіваюся, не дуже довго, тому що ми обоє занадто старі, щоб зустрічатися під пильним оком Дуен'ї». «Ральфе!» – раптом стурбовано окликнула його Луїза. «Як ти себе почуваєш?» Добре. Ральф знову розглядав свої долоні. Усе гаразд. У тебе був такий вираз обличчя, немов. Я не знаю. Ральф подумав, чи не збожеволів він від напруженої ходьби в таку спеку. Зрештою, це була всього лиш Луїза, яку Макговерн завжди називав, іронічно зводячи ліву брову. Наша Луїза. Звичайно, вона досі має чудовий вигляд. Стрункі ноги, красиві груди, чудові очі. І, можливо, він і не відмовився б лягти з нею в ліжко. Та й вона, можливо, була б теж не проти. І що з того? Якби вона побачила використаний квиток у кіно, чи захотіла б вона дізнатися, який саме фільм він дивився, усе більше віддаляючись від неї? Ральф сумнівався в цьому. У Луїзи прекрасні очі, і його погляд частенько зупинявся на вирізі її блузки, коли вони втрьох коротали вечори на веранді його будинку, насолоджуючись чаєм з льодом і приємною прохолодою. Але він вважав, що через те, що в ширинці, клопотів на голову можна нажити навіть у 70. Старість ніколи не була виправданням безтурботності. Ральф підвівся, усвідомлюючи, як Луїза дивиться на нього, і з волі змусив себе не похитнутися. «Дякую за турботу», – сказав він. «Чи не хочеш пройтися трохи зі старим приятелем?» «Спасибі, але я збиралася в центр. У швейне колесо завезли чудово рожеву шерсть, а я вже давно мрію зв'язати шалик. Скоро прийде мій автобус». Ральф посміхнувся. Він знову глянув на хлопців, що гралися в парку, і в цей момент хлопчина з екстравагантним вогнено-червоним чубчиком ринув уперед, але з голосним стуком урізався в одного з гравців оборони – кетчера. Ральф закліпав, передбачаючи появу машину швидкої допомоги із увімкненою сиреною і блимавкою. Але хлопчисько з морквяним їжачком сміючись підхопився на ноги. Він перекинувся кількома словами з нападником, і гра відновилася. «Тобі хотілося б знову стати молодим, Ральфе?» – запитала Луїза. «Іноді», – відповів він. «Але найчастіше це здається мені непосильним». «Приходь увечері, Луїзо, побалакаємо трохи». «Прийду». Кивнула жінка, і Ральф рушив по Гаррі Савинюв, відчуваючи на собі погляди її прекрасних очей і, щосили, намагаючись триматися прямо. Здається, йому це вдавалося. Щоправда, на превелику силу. Ніколи раніше він не відчував такої втоми. Всім привіт! Часова позначка – 192 день. І я дякую Збройним Силам за це. І дякую всім вам за дружню підтримку. Епізод був коротенький, тому просто нагадаю, все буде Україна, сонечко. Почуємось за тиждень.